Hej, jag skulle egentligen inte haft så glad musik idag för att jag ska läsa en text som är väldigt sorglig. Det handlar om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme som skedde 1986. Ett mord det är när någon blir dödad. Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Olof Palme föddes 1927 dog 1986. I söndags den 28 februari är det 30 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. Han sköts till döds på Sveavägen i Stockholm. Man, man skjuter med en pistol. Han sköts till döds så att han dog till döds. Han sköts till döds på Sveavägen i Stockholm. Poliserna letar fortfarande efter mördaren. Men det blir mer och mer svårt att hitta den som gjorde det. De som vet något om mordet eller såg när det hände blir äldre och börjar glömma. Flera av dem har redan dött. Minnet av Olof Palme kommer att firas på många platser i världen. Palme var känd utomlands alltså inte i Sverige också men han var känd i andra länder än Sverige, utomlands. För att han kämpade mot orättvisor. Orättvisor när det inte är rättvist. När inte alla människor får samma chans, samma rätt. Orättvisor. Han kämpade, han försökte stoppa att det var orättvist. Han kämpade mot orättvisor. Men han retade också många. Han sa alltid vad han tyckte och tänkte. Och han var inte rädd för politiska bråk. Alltså bråk med andras i, i politiken. Ingen vet säkert varför Palme mördades. Fortfarande har ingen dömts för mordet. Man dömer i en domstol. Då får man ett straff. Man måste betala pengar eller man får sitta i fängelse. Man döms. Ingen har dömts. Polisen har förhört. Pratat med. Förhört. Förhöra. Förhört. Pratat med över tiotusen människor. I polisens datorer finns 87 000 rapporter, alltså skrivna berättelser, om mordet. 134 människor har erkänt mordet. Alltså sagt, det är jag som har gjort det. Jag har gjort det. Jag har dödat Ulf Palme. 134 människor har erkänt mordet. Fortfarande kommer två, tre tips till polisen varje vecka. Tips. När någon säger att, till polisen att den, den mannen där han är konstig. Den mannen gör konstiga saker. Kanske den mannen har, har dödat Olof Palme. Tips. Man gissar. Krista Pettersson. Först trodde polisen att det var en man som hette Christer Pettersson som hade mördat Sveriges statsminister Olof Palme. Christer Pettersson hade levt ett hårt liv, druckit mycket alkohol och gjort många småbrott. Han dömdes av en domstol i Stockholm i juli 1989. Men mordet gick vidare till den högsta domstolen i Sverige, hovrätten. Och där friades Pettersson. Han, de sa, nej du är fri, du får gå. Han friades. Man kunde inte visa säkert att det var han som skjutit. Alltså med finare ord bevisen mot honom var inte tillräckligt starka. Om, jag, om du gör ett brott du tar en bil och jag tar ett kort av dig precis när du tar bilen då är det ett bevis. Då kan jag lämna det kortet till polisen. Det kortet är ett bevis. Om de ser att det är märke efter dina fingrar dina fingeravtryck på en bil, då kan de se att det är dina fingeravtryck och så kan de se det är ett bevis för att det var du som tog bilen. Men bevisen mot Krista Pettersson var inte tillräckligt starka. År 2001 skrev tidningen Expressen att Krista Pettersson hade erkänt mordet. Sagt, ja det var jag som gjorde det. Hade erkänt mordet. Men dagen efter tog Christer Pettersson tillbaka sitt erkännande. Han tog tillbaka, han sa, nej det var inte jag. Han tog tillbaka sitt erkännande. Och en tid senare dog han. Han hade sjukdomen epilepsi och föll och slog i huvudet så hårt att han avled. Epilepsi det är när hela kroppen den, den spänner sig och blir konstig. Och man svimmar, man vet inget. Där kommer skum, vitt spott i munnen. Och man vet ingenting, man bara darrar. Kanske efter fem minuter så blir man vanlig igen. Det är hjärnan som stoppar kroppen. Hjärnan stoppar allting i kroppen. Epilepsi. Andra sidan. Mordvapnet. Idag, 30 år senare, letar man fortfarande efter mordvapnet. En pistol av märket Smith Wesson, 357 Magnum. Man tror att det är den sorten. För man hittade kulorna som dödade Olof Palme och skadade hans fru Lisbeth. På spåret När Krista Pettersson blev friad trodde man istället att det var PKK som dödat honom. PKK är Kurdistans arbetarparti. De var arga på Palme för Palme hade sagt att PKK var en terrororganisation. En terrororganisation. Som Al-Qaida. Terror. Polisspåret. Några tror att det var poliser som dödade Palme. Det fanns poliser som tillhörde högerextrema politiska partier. Alltså nästan nazistiska partier. Och de var arga på honom för Palme hjälpte många länder där vänsterpartier kommunistiska partier hade makten. Sydafrikas Sydafrikaspåret. Tio år efter mordet trodde många att det var hemliga poliser från Sydafrika som var Palmes mördare. De var arga på honom för att han försökte att stoppa apartheid i Sydafrika. Alltså att de svarta i Sydafrika inte fick göra samma saker som de vita. Det var ju så att de svarta de fick inte gå i samma affärer. De fick inte sitta på samma bänkar i parken som de vita. De fick inte gå på samma toaletter som de vita. Och de fick absolut inte lov att bestämma något. Men sen kom Nelson Mandela. och Nu är Apartheid borta. Sverige ändrades. Sverige ändrades. Efter mordet på Olof Palme. Många tänker att före mordet var Sverige ett mer öppet land. Ett tryggt och lugnt land. Vi hade inga fiender, vi hade inga krig. Barnen kunde gå säkra ute i städerna. Ingen sköt med pistol på gatorna. Ingen behövde vara rädd för andra människor. Man kunde gå hemifrån utan att låsa dörren. Mordet på Olof Palme gjorde att bilden av Sverige ändrades. Nu kände man att man kunde inte lita på andra människor. Om landets statsminister kunde dödas på öppen gata, då kan man inte lita på samhället. Sverige var som en snäll liten flicka som plötsligt förstått att andra människor kunde göra onda saker. Vi vaknade upp ur vår fina dröm. Olof Palme var, tillhörde partiet Socialdemokraterna. Och det var socialdemokraterna som regerade, som bestämde, som hade makten i Sverige väldigt, väldigt länge. Både före och efter Olof Palme. Det var hela texten.